Сміт. Гудвін і палкий патріот Савар'я вжили всіх можливих застережних заходів, щоб не дати втекти президентові Мірафлоресу та його супутниці. Вони розіслали надійних людей у Солітаста Аласан попередити тамтешніх лідерів про втечу, щоб ті. Виставили понад берегом патрулі і будь-що заарештували втікачів, ледве вони з'являться на їхній території. Після цього залишалось тільки виставити сторожу навколо коралю і чекати на дичину. Сіть була розкинута як слід. Шляхів було так мало... Сісти непомітно на пароплав на цьому узбережжі так важко, що було б дуже дивно, якби крізь вічка тієї сіті прослизнуло стільки анчурійської гідності, романтики та грошей. Президент, певна річ, пробиратиметься до берега потай і спробує Крадько ма сісти на корабель у якому-небудь відлюдному місці. На четвертий день після того, як прийшла телеграма від Енглхарта, тричі хрипко прогула сирена і в водах Кораліо кинув якір норвезький пароплав Карлсефін, зафрахтований однією з фруктових фірм Нового Орлеана. Карл Сефін не належав фруктовій компанії Везувій, а виступав у ролі дилетанта, працюючи для невеличкої компанії, занадто дрібної, щоб конкурувати з Везувієм. Рейси Карл Сефіна залежали від становища на фруктовому ринку. Бувало, що деякий час він курсував регулярно, між Центральною Америкою та Новим Орлеаном, а потім ішов у Мобіл або Чарлстон, а то й далі на північі аж до Нью-Йорка, залежно від того, де збільшувався попит на фрукти. Гудвін прогулювався в березі серед звичайного натовпу людей, що з знічев'я зібрались подивитися на пароплав. Тепер коли президент Мірафлорес міг щохвилини з'явитись на кордоні своєї занедбаної республіки, вимагалася й неослабна пильність. Кожне судно, яке наближалось до берега, могло прислужитись утікачам, і тому навіть шлюбка та плоскодонки, що належали мореплавному населенню Кораліо, були взяті під пильний нагляд. Гудин і Савалья, стараючись не привертати до себе уваги, ходили скрізь, доглядались, чи не зосталась де-небудь лазівка для втечі. Митні урядовці з поважним виглядом сіли у свій човен і попливли до Карлсефіна. Тим часом шлюбка привезла на берег комісара з паперами і забрала карантинного лікаря з зеленою парасолею та медичним термометром. Потім юрба Карібів почала вантажити на ліхтери незлічені в'язки бананів, навалені купами на березі, і перевозити їх на пароплав. Пасажирів на Каралсифіні не було. І місцеві власті швидко скінчили всі формальності. Судновий комісар заявив, що пароплав простоїть до ранку і вантажитиметься цілу ніч. За його словами, Карл Сефін прибув з Нью-Йорка, куди він одвозив партію апельсинів та кокосових горіхів. Для прискорення роботи пустили в діло Дві три судові шлюпки. Бо капітан хотів обронутись якомога швидше, щоб заробити на деякому підвищенні цін на фрукти у Сполучених Штатах. Десь о четвертій поблизу коралю з'явилося ще одне морське чудовисько, таке незвичайне в тутешніх водах. Воно йшло курсом Фатальної ідалії. То була гарненька парова яхта, пофарбована в ясно-жовтий колір, Чітко окреслена, наче гравюра. Красуня, мов би, висіла в морі, Легко погойдуючись на хвилях, Мов качка в кориті з дощовою водою. Незабаром, до берега пристав швидкохідний човен з гребцями в матроській формі, і кремезний чолов'яга вискочив на пісок. Кинувши несхвальний погляд на досить таки строкатою робу анчурійців, новоприбулий відразу ж попрямував до Гудвіна, що серед усіх на березі здавався, Найбезсумнівнішим англосаксом. Той вічливо привітався з ним. З розмови виявилося, що прізвище незнайомця Сміт і що прибув він на яхті. Скупій біографічні дані. Що й сказати? Адже яхту бачили всі, а що прізвище незнайомця Сміт. Можна було догадатися з першого погляду. Але Гудинові, що бував у бувальцях, впала в око дека суперечність між Смітом та його яхтою. У Сміта голова кругла, мов куля. Очі косі й невразні вуса як у бармена і коли тільки він не переодягся перед висадкою на берег то виходить він ображав палубу своєї бездоганної яхти котелком ясно-сірого кольору картатим костюмчиком та водовільною краваткою власник яхт звичайно більш гармонують з ними. У Сміта очевидно була в кораліо якась справа. Проте він був не з балакучих. Він сказав кілька слів про місцеві краєвиди, відзначивши, що вони схожі на малюнки в географії, а потім запитав, де знайти консула Сполучених Штатів. Гудвін показав на Смугасте полотнище зі зірками, що висіло над консульським будиночком за апельсиновими деревами. «Містер Джедді, консул, зараз, напевне, дома», – сказав Гудвін. Кілька днів тому він мало не втопився, купаючись у морі, лікар поки що заборонив йому виходити. Горнучи ногами пісок, містер Сміт попростував до консульства. Його строкатий одяг різко виділявся серед м'яких, синіх та зелених тропічних барв. Джедді лежав у гамаку, трохи блідий і млявий. Тієї ночі, коли шлюбка Валгали приставила на берег, його здавалося бездиханне тіло, доктор Грех та інші друзі довгенько провозилися з ним, щоб зберегти іскру життя, яка ще жевріла в ньому. Пляшку з недуречним листом понесло у відкрите море, а створена нею проблема звелася до простої задачі на додавання. За правилами арифметики, один та один – два. За правилами кохання – один. Є чудернацька давня теорія, за якою у людини може бути дві душі. Одна зовнішня – для кожного дня, а друга – середова, що прокидається рідко. Зате діє швидко й енергійно. Поки панує перша, людина голиться, голосує, сплачує податки, утримує сім'ю, купує в кредит і загалом поводиться цілком нормально. Та хай тільки візьме верх середова душа. І та сама людина за одну мить може зненавидіти й проклясти свою вчорашню подругу. Не встигнете клацнути пальцями, як вона змінить свої політичні переконання, смертельно образить свого найближчого друга, подасться в монастир або на танцювальну вечірку, може втекти або повіситись, може написати пісню або вірш, або ні з того ні з сього поцілує дружину чи пожертвує свій капітал на дослідження якого-небудь мікроба потім повертається зовнішня душа і перед нами знову наш статечний розсудливий громадянин. Це тільки бунт особистості проти порядку. Перетрушуються всі часточки в людині, аби потім кожна знову стала на своє місце. У Джеді Струс був не дуже серйозний. То було тільки купання в теплому морі та погоня вплав за такою абищицею, як пляшка. Тепер він знову став самим собою. На письмовому столі в нього вже лежало прохання до уряду звільнити його від обов'язків консула, як тільки знайдеться кандидат на цю посаду. Справа в тому, що Бернард Бренніген, який не любив нічого робити наполовину, відразу ж запропонував Джедді стати компаньйоном у його розмаїтих прибуткових підприємствах, а Паула з радістю укладала плани нового умеблювання та опорядження горішнього поверху Бреннігенівського будинку. Консул. Підвівся в гамаку, побачивши на порозі такого примітного гостя. «Лежіть, лежіть, голубе!» Сказав гість, широко махнувши здоровенною рукою. «Моє прізвище Сміт. Приїхав на яхті. Ой, консул, так?» «Дорогу сюди мені, показав один чолов'яга на березі. Такий... Високий і солідний себе. Дай думаю, зайду віддам шану рідному прапорові. Сідайте, сказав Джеді. Я весь час милувався вашу яхту, як тільки побачив її. І хід у неї, здається, добрий. А який то наш. А дідько його знає. Відказав Сміт. Мені байдуже, скільки вона важить, а хід у неї хоч куди. Бродяга. Так її звуть. Нікому не дозволить запорошити собі очі. Це моя перша подорож на ній. Заманулось прогулятись, поглянути на місцевості. Звідки до нас привозять гуму, червоний перець та революції. Я й не знав, що тут така краса. Нащо вже центральний парк у Нью-Йорку, і тому далеко до цього лісу. Я сам якраз із Нью-Йорка. У вас тут і мавпи, і папуги, і кокосові горіхи. Чи так? Цього добра у нас хоч отбавляй. Сказав Джеді. Я певен, що наша флора та фауна. Заткнули б за пояс і центральний парк. Можливо. Весело погодився Сміт. Я правда ще нічого не бачив. Проте мені здається, що ви переплюнете нас у цій галузі з вашими тваринами та рослинами. А багато у вас буває проїжджих. «Проїжджих?» – перепитав консул. «Ви, мабуть, маєте на увазі пасажирів на пароплавах?» «Ні, в Коралю мало хто зупиняється. Хіба якийсь підприємець, шукаючи, куди б укласти капітал?» А туристи та любителі краєвидів, звичайно, їдуть далі до більших портових міст. «Хм. а той пароплав, що бере банани?» – запитав Сміт. «Він привіз пасажирів?» «Це Карл Сефін», – відповів консул. «Фруктове судно без регулярних рейсів. Зараз воно, здається, прибуло з Нью-Йорка. Ні, з ним ніхто не приїхав. Я бачив шлюбку, коли вона пливла до берега. На ній не було пасажирів. Між іншим, це єдина розвага в нас – дивитись, як прибувають пароплави. Кожний пасажир – подія для нашого міста. Коли ви затримаєтесь у Кораліво, містер Сміт, я охоче познайомлю вас із кількома місцевими жителями. Тут є п'ять-шість американців, дуже приємні люди. А то з ким-небудь із тутешніх верхів. Дякую, сказав хазяїн яхти. Не варто турбуватись. Охоче познайомився б з усіма цими людьми. Але я буду тут недовго, не встигну розгулятись. Той поважний пан на Березі говорив про якогось лікаря. Чи не підкажете мені, де його можна знайти зараз? Бродяга не так твердо тримається на ногах, як готель на Бродвеї, і людей частенько мучить морська хвороба. От я й хотів накрити старого на жменьку солодких пілюльок про всяк випадок. «Ви, напевно, знайдете доктора Грега в готелі», – сказав консул. «Готель видно звідсіля. Це о той двоповерховий будинок з балконом, де апельсинові дерева». Готель Делос Естранхерос був дуже похмурий. Його обминали і свої, і чужі. Він стояв на розі вулиці гробу Господнього. З одного боку, до нього тулився молодий апельсиновий гайок, обгороджений низенькою кам'яною стінкою, через яку висока назріст людина легко могла б переступити. Будинок був оштукатурений. Солоний вітер та сонце – Забарвили його стіни різнокольоровими плямами. На верхній балкон його виходили двері та два вікна з дерев'яними жалюзі замість раму. З нижнього поверху двоє дверей відчинялись на вузький кам'яний тротуар. Там у нозу містилась пульперія. Розпивочна. Де порядкувала господиня готелю Мадама Тімотеа Ортіс За прилавком, на пляшках з бренді, анісовою, шотландським віскі та дешевими винами, лежав товстий шар пороху. Хіба що рідкий гість ДНД залишив на пляшці сліди своїх пальців. На другому поверсі було чотири або пляшки. П'ять номерів, які рідко використовувалися за призначенням, іноді який небудь садовод приїде верхи зі своїх плантацій, аби перебалакати з агентом і проведе мелонхолійну ніч в одному з тих сумних номерів. А то дрібний тубільний урядовець, прибувши з помпою в коралю, у якійсь Незначній казенній справі приголомшено віддасться могильній гостинності мадами. Проте, мадама не нарікала на долю й сиділа за своїм прилавком задоволена. Коли хтось хоче попоїсти, випити або переночувати в готелі «Де лос просимо, будь ласка, «Еста а коли нікого немає, ну що ж, естебуено. Поки незвичайний яхтсмен пробрався хисткими тротуарами вулиці гробу Господнього, єдиний постійний мешканець ветхого готелю сидів біля дверей з насолодою вдихаючим морський вітерець. Доктору Грегу Карантинному лікареві було років 50-60. У нього були рум'яні щоки і найдовша борода між топікою та вогняною землею. На посаду карантинного лікаря призначив його медичний департамент портового міста в одному із південних штатів. Це місто. Боялося «жовтої пропасниці» – одвічної кари всіх південних портових міст. І доктор Грек мусив оглядати команду та пасажирів кожного судна, яке відпливало з коралю. Він дошукувався ранніх симптомів хвороби. Робота необтяжлива, а платня – для коралю. Величенька. Вільного часу багато. І наш лікар поповнював свій заробіток широкою приватною практикою серед жителів узбережжя. По-іспанськи він не знав і десяти слів. Проте це йому не ставало на перешкоді. Щоб помацати пульс та одержати гонорар, не треба бути лінгвістом. Коли додати до цього, що він любив розповідати одну історію про трепанацію черепа, якої ніхто ще не зміг дослухати до кінця, і що горілку він вважав профілактичним засобом, то цим будуть вичерпані всі його найхарактерніші особливості. Лікар виволік на тротуар стілець. Він сидів без піджака, прихилившись до стіни, курив і погладжував бороду. В його бляклих блакитних очах засвітилося здивування, коли він побачив перед собою Сміта в незвичайному вбранні всіх кольорів райдуги. Це ви, доктор Грег, запитав Сміт, обмацуючи у своїй кроватьці шпильку з собачою голівкою. Констебль, тобто консул, сказав, що виживете в цьому караван-сараї. Моє прізвище Сміт, і я приїхав на яхті прогулятись понад берегом, подивитись на мавп та ананаси. Ходімо всередину док та випиємо. Кафе, видно, не дуже розкішне, проте, може, нам налють чого небудь мокрого? Охоче, вип'ю з вами трошечки бренді, сер? відказав доктор Грех, швидко підводячись. На мою думку, невеличка порція бренді як профілактичний засіб. Надзвичайно корисна в цьому кліматі. Вони вже заходили до Пульперії, коли до них безшумно наблизився босий тубілець і звернувся до лікаря по іспанськи. Він увесь був жовтяво-сірий, як перестиглий лимон. Мав на собі бавовняну сорочку та подерті полотняні штани підперезані ремінним паском. Обличчя в нього було рухливе і насторожене, як у звіра. Але не виявляло особливого розуму. Він забелькотів щось так схвильовано і серйозно. Аж жаль було дивитися, що стільки запалу пропадає марно. Доктор Грек помацав у нього пульс. «Хворий?» – запитав він. Мімухер еста енферма ен ла каса», – сказав чоловік. Він повідомив єдиною доступною йому мовою, що його дружина лежить хвора в хаті під пальмовою стихою. Лікар витяг з кишені штанів жменьку капсул. Наповнених якимось білим порошком, відрахував десяток на долоню тубільцеві й значуще підніс вказівний палець. По одній через кожні дві години. Тепер він підніс два пальці й вразно потрусив ними перед обличчям тубільця. Потім вийняв годинник. І двічі обвів пальцем навколо цифероблата. І знов два пальці опинились перед носом пацієнта. Дві, дві, дві години. повторив лікар. Сі, сенор. сумно промовив тубілець. Він добув із кишені. Дешевенький срібний годинник і сунув лікареві в руку. Мій принести, сказав він, болісно борючись із своїм мізерним запасом англійських слів. Мій принести завтра другий годинник. І пригнічений, почувала в геть. Зі своїми капсулами. «Дуже темний народ, сер, сказав лікар, ховаючи годинник у кишеню. «Здається, він сплутав мій рецепт із гонораром. Ну та дарма. Він усе одно винен мені. Та й навряд чи він принесе ще в один годинник. Йому ні в чому не можна вірити. А тепер ходім вип'ємо. Як ви опинились у коралю, містер Сміт? Я не знав, що до нас, крім Карл Сефіна, прибув ще корабель. Вони сперлись на спустілу стойку. Не чекаючи замовлення доктора, мадама поставила перед ними пляшку. На цій пляшці Пороху не було. Після другої чарки Сміт сказав. Так ви кажете, док, що на Карлсефіні немає пасажирів? А ви певні, що немає? Здається, на березі казалось, що є двоє чи троє. Це помилка, сер. Я там проводив медичний огляд команди. Як звичайно, Карл Сефін зніметься з якоря, як тільки його навантажать бананами. Тобто завтра вранці. Всі формальності він закінчив сьогодні. Ні, сер, там немає пасажирів. Як вам подобається оцей, що з трьома зірочками? Його привезла французька шхуна. З місяць тому аж дві шлюбки. закладаючи на свій капелюх, що митниця уславленої Анчурійської республіки не одержала при цьому анічогісінько. Коли ви більше не хочете пити, вийдемо на вулицю, посидьмо в холодочку. Нам, вигнанцям, не часто випадає нагода. Побалакати з людиною із зовнішнього світу. Лікар виніс на тротуар ще один стілець для нового знайомого. Обидва сіли. «Ви бувала людина», – сказав доктор Грех. «Багато їздили, багато бачили. Ваша думка...» В питаннях етики, а також права, честі, професійного обов'язку дуже цінна для мене. Я був би радий, якби ви дозволили розповісти вам про один випадок, подібного якому не знає історія медицини. Уроків дев'ять тому, коли я ще Практикував у своєму рідному місті. Мене запросили до хворого, у якого була контузія черепа. Уламок кістки тисне на мозок. Такий був мій діагноз. Я порекомендував хірургічну операцію, так звану трепанацію черепа. Оскільки пацієнт був людина багата і усіма шанована, я запросив на консіліум доктора. Сміт підвівся з місця і з лагідною вибачливістю поклав руку лікареві на плече. От що, док. Промовив він урочисто. Ви мене зацікавили, і я хотів би дослухати вашу історію до кінця. Вже початок показує, що це надзвичайно цікава історія. І я розповім її на найближчому конгресі Асоціації імені Бларні Офліна, коли ви не будете заперечувати. Але мені спершу треба закінчити деякі справи. Якщо я швидко впоруюсь, то відразу ж повернуся до вас. І ви за вечір розкажете її всю до кінця. Гаразд? Ради Бога! Сказав лікар. Влаштовуйте свої справи й приходьте. Я ждатиму вас. Бачте, на консиліумі один із найвидатніших лікарів. Наполягав, що в мозку хворого згусто крові. Інший казав, що абсцес. Але як? Ні слова, док. А то ви тільки переведете свою історію. Заждіть, поки я повернусь. Тоді ви розмотаєте свою історію, як нитку з катушки. Згода? Гори підставили свої могутні плечі, щоб коні Аполлона проскакали до місця відпочинку. День сконав. І в лагунах, і в темних бананових гаях, і на порослих мангровими деревами болотах звідки почали вилазити великі сині краби, щоб погуляти вночі на суходолі. Ось він скунав уже її на гірських шпилях, потім спустились і враз минули короткі сутінки, ефемерні, як політ метелика. І от верхнє око південного хреста визирнуло з за пальмової алеї, й світляки оповістили своїми факелами про наближення. Легкоплинної ночі. В морі похитувався на якорі Карл Сефін, і здавалося, що його вогні пронизують воду своїми миготливими списовидними відблисками до безконечних глибин. Каріби все ще вантажили пароплав з допомогою великих ліхтерів які вони завалювали бананами з ворохів, що виднілись на березі. Недалеко від води, серед численних сигарних недокурків, сидів на піску Сміт і, прихилившись спиною до кокосової пальми, не зводив з пароплава своїх зірких очей. Недоладного хазяїна яхти Дуже зацікавив невинний фруктовий пароплав. Двічі його запевняли, що там немає жодного пасажира. І все ж таки, з наполегливістю, яка зовсім не личила безтурботному туристові, він перевіряв усе на власні очі. Дивовижно схожий на яскраву строкату ящірку. Причаївся під кокосовою пальмою і кругленькими жвавими оченятами ящерки пильно стежив за Карл Сефіном. На білому піску, ще біліша за пісок, спочивала гічка з яхти під охороною одного матроса в білій формі. Неподалік у надбережній пульпері на Калігранде ще три матроси з яхти топталися з киями в руках навколо єдиного в коралі більярдного стола. Човен, здавалося, був готовий відплисти хоч зараз. В повітрі відчувалося якесь очікування ніби от-от щось мало статися, зовсім чуже духові коралю. Мов яскравопера і залітний птах, Сміт спустився на цей пальмовий берег тільки для того, щоб почистити трохи пір'я і полетіти далі на своїх безшумних крилах. Коли настав ранок, не було вже ні Сміта, ні готової до відпотягічки, ні яхти в морі. Сміт нікому й словом не прохопився про свою місію. Не залишив тієї ночі на пісках Кураліо, Жодних слідів, по яких би можна було розгадати його таємницю. Він приїхав, побалакав на своєму чудному жаргоні, жаргоні асфальту й кафе. Посидів під кокосовою пальмою і зник. Другого ранку Кураліо вже без сміта їло смажений інжир і казало «Людина в розмальованій одежі кудись пропала». А після сієсти ця пригода відійшла позіхаючи в історію. Так і Сміт на деякий час повинен сховатися за лаштунки нашої вистави. Він ніколи не повернеться до Кораліо, не прийде до доктора Грега, що даремно сидить біля порога, погойдуючи розкішною бородою, готовий збагатити свого непевного слухача, зворушливою історію про трепанацію черепа та заздрісних конкурентів. А проте Сміт ще раз пропорхне поміж цими розрізненими сторінками, щоб кинути промінь світла на деякі темні місця. Тоді він розповість нам, чому тієї ночі накидав стільки знервованих сигарних недокурків, Навколо кокосової пальми. Він повинен розповісти про це, бо, відпливаючи в досвіта на своїй яхті-бродяга, він забрав із собою ключ до загадки такої великої безглуздої, що мало хто в анчурії насмілився б навіть загадати її.